Так гине і час, а утім навіть свіжий біль минає, як тільки мерця укладуть у домовину, бо тоді смерть стає продовженням вічного плину життя. А Мирон з Йосифатом, які того пекла не бачили, вже вийшли слідом заганої на рунок і аж осліпли від знайомого видава. Внизу запалася між горами зелена чаша, ніби днище висохлого моря, і розкинулося з краю в край западене Червонодахи величне село із срібними банями церкви посередині. Чашу окруж обступили брусторівські та березівські схили, а за ними, на обрії, під самим небом, вивищався заслоняюче таємниче гірське безлюддя камінний грегіт, прослею вутлою смеречиною. І до нього прикипіли очима Мирон та Йосафат, марно дошукуючись на його схилах місцини, де був глибокий потаємний грот, в якому вони колись, вертаючись із жаб'я, заховалися від граду і запізналися там з маною смерті і явою найвищою любові. А подивіться, ви лишень, подивіться. утішно заговорила Ганна до своїх гостей, зупинившись на перевалі, бачите церкву, неї на горбі хата під черепицею, то моя. І вже аж підтюбцем подалися гості за Ганною долі з Рунка. І вже Ганна веде їх стежкою попри церкву на Белебень, вже відмикає двері, шанобливо впускає до хати гостей, і Пилипа з Юрком теж запрошує. Хатня прохолода пахне свіжою вовною і чебрецем. І навіщо тій Ганні, думає Пилип, такі пишні світлиці, гори вишиваних подушок, килими і ліжники – Піраміди писанок, різьблені трійці на полицях і вибивані тарелі на стінах, що вона тут діє днями і ночами. Ходить по кімнатах, співає, любується достатком чи плаче, осамотнена у холодній постелі. Гана підходить до покуття, розтуляє кулак, розглядає знайдену оздобу, витирає її від спузи, довго пучками витирає, аж поки вона не засвічує кольоровими пацьорками. Потім вище на під образами, і Мирон, який не спускає з Ганни ока, бачить під образом страстей господніх нашити на притлілу гарасівку широкий густавний гардан. Мирон допитливо придивляється до ганни і врешті зважується спитати, що це означає, Анно, чому ви так? Мовчіть, пане Мироне, не питайте більше ніколи. Шанкарук стоїть перед іконостасом і не може відірвати очей від потьмянілого гердана. Гості несміливо усідаються на лавицях. Ганна застеляє стіл, вишиваною скатертиною, і вже починає метушитися. Забігає до кухні, стіл заставляє пахучими наїдками, ніби і справді гостей чекала. А в Ганні всього вдосталь. За її вишивками, герданами та писанками звідусіль приходять покупці». Филип з Вірком приступають з ноги на ногу біля порога, мов бідні родичі. Ганна запрошує гостей до столу, ставить гранчасту бутлю із сивухою, а Марони далі стоїть перед божницею і не відводить погляду від Гардана. Він про щось натужно думає і никне в душі від неймовірної здогадки. Ганна ніяк не могла допроситися Мирона, щоб сів за стіл. Він, зрештою, і не чув її запросин. Здогадка, що прийшла до нього, коли споглядав Гердан, була неймовірною. Проте Мирон не мав ні крихти сумніву в її справдешності. І Ганна відчувала, що він зараз запитає таке, на що вона муситиме відповісти ствердно або ж заперечно. Але і в одному, і в другому випадку доконче відкриється таємниця, яка має належати тільки їй. А Ганна підійшла до Мирона, взяла його за лікоть і майже силою посадила за стіл поруч з Йосафатом навпроти генерала потурая. З чужинцями Мирон і Йосафат запізналися в поїзді, зайшли в купе перед самим відходом і застали там двох пасажирів, які завчасно зайняли місця. Незнайомці відповіли на привітання і продовжували перервану на миті балачку. Розмовляли вони незрозумілою мовою, яка нагадувала німецьку. Один з них був статечний, худорлявий, підтягнутий. Під час розмови його хрящувати борлак рухався, натужно випомповуючи з горлянки скопій слова. Мова його була карбована, і подумав Мирон, що цей сивий джентльмен із запалими щоками і випнутим підборіддям мусив бути колись військовим. Його ж співрозмовник мав трикутне обличчя.